Ольга прожогом вскочила в покої з червоними очима. — Чи ти, Ольго, й досі ридаєш за інститутом? — спитала її Катерина. — Чи вже ж ти так швидко забула його? — спитала в свою чергу Ольга. — Яка ж ти прозаїчна? — Забула, бо нема про що й пам'ятати. А плакать? То й зовсім таки нема за чим. — А мадам Турман? А Маркіза де Проверсе? спитала Ольга. «Нехай вони собі здорові будуть», промовила Катерина так спокійно, наче те все було давно минувше. «Чи вже ж тобі не жаль за такими добрими людьми?» «Може, вони й добрі, тільки не задля мене», сказала Катерина. «Сказати по правді я зовсім не обожувала їх. Вони мені аж обридли своїм чванством» своєю брехнею пропослів і за свою небувалу аристократичну рідню. Але ж їх обожував увесь інститут. «Може, Юсей, тільки не я», – тихо сказала Катерина, приміряючи сорочечку на маленьку сестру. «Отже ж я ніколи не згожусь з тобою», – сказала з досадою Ольга. «Як швидко ти впала в прозу, яка ти стала черства». — О, я хочу мерщій вибить з голови інститутський романтизм, — сказала Катерина. — Ходім хоч пограємо в чотири руки, бо мені так важко, так тяжко на серці, — сказала Ольга, важко зітхнувши. Сестри посідали за рояль і почали розбирати нову п'єсу. Часто спинялись, вилічували такт, міркували, морочились та й годі сказали. Одна звертала провину на другу, і швидко вони побачили, що обидві не винесли з інституту путнього розуміння музики. Вони потомились і покинули грать. «Годі вже з нас тієї поезії. Давай, братця, знов до прози», сказала Катерина, сідаючи знов за шиття. «Що ж ми теперечки будемо робити?» спитала Ольга. «Будемо обідати, а по обіді...» Будемо гулять в царському садку і вже не в інститутських сукнях. «А в які одежі ми підемо в царський садок?» спитала Ольга. «Дуже цікаво убраться в довге убрання, в котре вона ще з роду не вбиралась». «Для мене все одно. В яке б не одягтись?» сказала Катерина. «Серце, душко-сестричко, прийди до нас, та будемо вбиратися вкупі!» просила Ольга і її думка розвеселилась тим, як вона буде одягатися в довгу сукню. По обіді Ольга і Катерина почали вбиратися в довгі сукні, довго вертілись перед дзеркалом, і надвечір вийшли зі своїми матерями гулять. Їм було дуже незручно йти в довгих сукнях, в котрих шлейфи плутались і спиняли їх на ході. Обидві вони говорили по-французьки їм чудно було, що вони ходять попросту на вулицях між усякими людьми, котрі сновигали поруч з ними і часом не звертали їм з дороги. Один міщанин ненароком штовхнув Ольгу в лікоть на тротуарі. — Ой, лишко мені, яке мужицтво, які киргизи! — пищала Ольга, обертаючись до матері, котра йшла слідком за нею. Жадобними очима оглядали молоді дівчата прохожих, неначе вони бачили їх вперше. Вони повернули на гору до пам'ятника князя Владимира, де ввечері гуляло дуже багато людей. Вийшовши на високу гору, вони стали проти самого пам'ятника, щоб перевести трохи дух. Над самісіньким краєчком гори стояли рядками гуляючі люди і дивились на широку картину котря полотном розтелялась сливе під самісінькими ногами. Внизу був спуск з хрещатика на поділ, по котрому валкою їхали екіпажі, рядками йшли й нагору і згори прохожі. Ще нижче велось шосе над самісіньким Дніпровим берегом, ховаючись за високою горою і к полудню. І там тяглись екіпажі, і прості волові вози. Ще нижче протікав широкий, синій, новий Дніпро, По-під самим подолом. На Дніпрі стояли і плавали барки, плоти, Плисковаті широкі острівці, Поділені самовілками й рукавцями, зеленіли лозами і сінокосами. На їх цілими купами жовтіли, синіли й червоніли Лучані квітки. За Дніпром, за білою смугою піску, на всі боки чорніли бори до самого краю обрію, скільки можна було засягти оком, ледве підіймаючись в далеку Чернігівщину. Ближча смужка ліса була зелена, дальша смуга була синя, а ще далі синів і чорнів ліс Неначе накритий тонким синім покривалом, і зливався з синім небом. На північ від Володимирового пам'ятника, глибоко внизу, лежав поділ з церквами і золотоверхими монастирями, вганяючись далеко плисковатим клином в Дніпро. На південь від пам'ятника підіймались гори, де був розкинутий царський садок, а під горою в глибокій яру коло самого шосе стояла висока колона старого пам'ятника Владимира. Сонце ховалось за межигірський бір, котрий од того став ще чорніший, а далекі озерця на оболоні під тим бором і річка Почайна горіли, наче розтоплене золото. На тій картині блищали всякі фарби якими тільки можна було закрасити її. Там було і синє небо, і синє Дніпро, і біла смуга піску, чорні бори і зелена оболонь, і зелені острівці, і червоне небо на заході, і червона, як жар вода, під чорними межигірськими борами. Судно на Дніпрі екіпажі й прохожі на шосе, на спуск, на подільських вулицях все це давало жизність тій великій картині і зганяло з неї мертвий спокій природи. Вечір був тихий та ясний. На тротуарі, котрим були обвиті самі крайки гір, обсаджених тополями, стояли рядками гуляючі люди і милувались чудовим виглядом. Степанида і Марта і собі стояли з дочками проти самого пам'ятника. Хто тільки виходив на гору, то дивився на молодих паннів, а найбільше – на Ольгу. Ольга вже хотіла обернутися, щоб глянути на свій інститут, на те вікно, де пройшли її дитячі літа. Але не встигла вона знайти того вікна, як її вразила дуже оригінальна картина коло пам'ятника – на широких і високих східцях п'єдестала сиділи рядками молоді паничі. То були студенти університету. По їх блідих лицях і очах, дуже веселих, по їх веселій розмові й жартах, не трудно було вгадати, що та компанія тільки що закінчила екзамени і, мабуть, щасливо закінчила. Постава їх постатів на східцях була дуже вольна. І через те дуже граціозна. Дехто трохи не лежав, дехто сидів, підобгавши ноги, дехто простягнув їх на всю довжину. Деякі поскидали картузи й порозкидали по східцях. Більша половина з них курила, лузала насіння, кусала горіхи, обсипаючи лушпинням чавунні східці й траву. Ольга обернулась, вглянула той гурт. І повернулась до матері, промовивши Пхе, як вольно держать себе студенти. Пхе, сказала й Катерина. Пхе, неначе інститут кінищого класа, сказала Ольга. Нема на їх нашої маркізи, писнула Катерина. Наша молоднеча так розпустилась, що й ходить по вулицях небезпечно, промовила Марта Сидорівна. Ще й насіння лузають. Чи тебе не наче сільські парубки, прикинула Степанида. Мамо, який то бриль на одному студентові? Чи провансальський, чи тірольський? аж крикнула Ольга. Де там? То український бриль. Мужицький, сказала їй мати. Пхе, мужицький. А я думала, що Тірольський, промовила Ольга. Якби пак Тірольський, то ще б нічого. Знов прикинула Степанида з філософською міною. «Мамо, що то на одному студентові? Така одежа, як на мужиках!» Аж крикнула Ольга. «І такі широчезні...» Ольга не насмілилась назвати тих широчезних шароварів і зупинилась. «То мужицьке українське убрання!» промовила Марта Сидорівна. «Бозна, що буде далі! Швидко не можна буде по вулицях ходить!» – сказала вона, важко зітхнувши. Неначе її на вулиці ждала смерть от тієї української свити і бриля. «Але вони їдять на дворі!» – крикнули обидві інститутки. «Ой, мій Боже! Ото, якби побачила наша Маркіза! Поїдьмо в інститут!» та розкажі йомуся чисто, ото от буде сміху. Жахаючись трохи демократичної групи молодих паничів, обидві панні одначе в душі милувались нею і милувались щасливими й веселими молодими видами. Вони самі так недавно скінчили екзамен, скінчили інститут, так недавно гуляли на вольному світі, що та веселість приставала до їх, приливалась в їх душі. Їм обом заманулись пристать до того гурту, весело побалакать, пожартувати. Але інститутська наука Маркіз паралізувала їх душі, придавлювала молоду потребу молодого серця і все наводила на їх думку про інститутську дисципліну. Ольга спинилась на одному лиці, перевела очі на друге, на третє, для неї було миле кожне молоде лице. Вона поминула одно, повне щокати лице з веселими очима, з широким ротом, з безневинним сміхом на губах. Те лице ніби говорило, і нащо мені та краса картини, що розтилилась внизу, те небо і земля, ті люди. Хоч би вони і крізь землю пішли, мені було б байдуже. Я б їх виміняв на одну добру сигару. Ольга поминула й телеце, і спинилась очима ще на одному. Телеце було молоде, рум'яне, виразне, його рамами обхоплювали чорні кучері. Ольга тільки що глянула на ті високі чорні брови, тільки що придивилась до чорних очей, і зараз впіймала самим серцем, самою душею їх промінь. Її молода голова аж запаморочилась. Вона ледве встояла на ногах і тільки соромила сісти на обтесані каменюки, що були покладені рядком коло тротуара. Молоді паничі з східців сміливо оглядали паннів, котрі проходили проз них. Вони не поминули інституток. Всім їм кинулась в вічі Ольга своєю красою своїми чорними локонами і блискучими очима. Кілька з їх встало і побігли навперейми поза пам'ятником. Між ними був і той панич із широким лицем. Вони раз пройшли коло їх. Потім, як дами рушили з місця, вони знов забігли уперед і пішли їм на зустріч. Ольга і Катерина бачили ті манери, але не бачили між паничами тих високих брів і чорних кучерів. Весела група молодих студентів знялась з п'єдестала пам'ятника, наче зграя птиць, і почимчикувала в гори, покручених стежках, викладених цеглою. Студенти перебігли через возвіз і побігли ще нижче, до старого пам'ятника, так швидко, що на їх брилі картузи тільки манячили. Вони збігли на шосе, і більша половина сіла на човни. Грибці одчали од берега, і три човни, повні молодих хлопців, полинули по воді, доганяючи й переганяючи один одного. Випливши на середину Дніпра, студенти заспівали хором української пісні. Їх молоді свіжі голоси долітали дуже ясно і виразно догуляючись нагорі. Студенти перевезлись через Дніпро, кинулись на зелені сіножаті, деякі полізли на гімнастичні драбини і стовпи, деякі почали гойдатися на гойдолках. Інституткам дуже сподобалась така вольність, така веселість, про яку вони й не чули, і навіть не гадали в інституті. Вони й самі почували, що їм хотілося і побігати, і поспівати. Друга половина студентів вернулась від Дніпра і пішла до царського садка. Ольга і Катерина слідком за ними водили очима. Їм бажалось впізнать ті чорні кучері і високі брови, та вони не змогли впізнати. То їм здавалось, що ті кучері попливли на острів, і що найкращий голос в пісні високий дзвінкий тенор виходив від чорних кучерів. То їм здавалось, що голова з тими кучерями повернула в царський садок на прогуляння. Ольга і Катерина з матерями пішли на хрещатик і попростували до царського садка, де в шато вже грав оркестр, а по широкій долині Ворушились юрби публіки. Ольга і Катерина йшли несміливо. Їм здавалось, що їх не минає ні одне око. В шато була велика гулянка. На афішах було оповіщено, що того вечора співатимуть в садку ті рольці, потім пускатимуть шар. А в кінці всього будуть запалені бенгальські вогні й фейерверк. Народа зібралась велика сила. Все шато на долині було залите масою публіки. Дармова публіка так завзято лізла в шато через частокіл, що поліцейські москалі ледве встигали стягувати її за ноги. Вже смеркло на дворі, а Ольга все озиралась. Все оглядала всіх панів і паничів, які тільки йшли на зустріч, шукаючи очима знайомого милого лиця, та все-таки не вгляділа його. На терасі дерев'яна платформа, де мали співати ті рольці, уже горіла вогнями. Звоник дав сигнал, і публіка почала збиратися до платформи і розсаджувалась по лавках, хто встигав зайняти місце. Решта стояла цілими купами. Вийшли тірольці і почали співати більше чудно, ніж гарно, нагадуючи своїми дуже довгими трелями неестетичне рівіння альпійських коров або перегукування людей, що заблудились в горах і згукувались. Публіка давала браво, а студенти сміялись і свистали. Тірольці зійшли з під мосток. Там з'явився якийсь німець і почав лагодити свій шар спомагачами. Шар прив'язали вірювками як слід і почали сповнять його газом. Вже шар надувся і почав блищать в темноті. Публіка ждала, що він от-от здійметься і полетить. Але шар почав сплющуватися так, що його боки позападали, як у самого німця. Шар луснув з одного боку, Публіка почала сміятися. Принесли зараз причандали і заліпили дірки. На цей раз справа пішла краще. Шар надувся, тихо знявся з місця і почав підійматися вгору. Публіка зашуміла, заляскала в долоні, закричала. Шар підійнявся вгору і почало осідати додолу якраз над самісінькими лавками, де сиділа сила людей, де сиділи Степанида й Марта з дочками. Вони підвели очі до неба і з великим страхом побачили, що просто на їх летить шар. Публіка по боках реготалась, аж за боки бралась. Але на чию голову летіла біда, тому було не до сміху. Молоді інститутки шугнули з лави, мов птиці. Піднявся галас, крик, навіть чути було плач. Дами поскакували і стрибали через лавки. Шар сів на лавки, якраз на тому самому місці, де сиділи Дашковичка і Воздвиженська з дочками. Ольга і Катерина доскакали до краю і стрибнули просто на гурт то була група студентів, котру вони вже бачили коло Владимирового пам'ятника. Не вважаючи на переляк, Ольга і Катерина побачили між студентами те саме веселе, велике лице з широким ротом і веселими очима. Ольга спотання скочила, сама не знаючи куди, і просто перед собою побачила те гарне, виразне, рум'яне лице, котре так вразило її в серце. Вона впізнала його по кучерях, по блискучих очах, і хоч була перелякана, але примітила, що на тому чудовому лиці був рівний з легким горбиком ніс, чудові повні губи, так виразно обведені кругом, не хто їх обвів пензлем. Вона додивилась, що губи були повні, що на спідній губі була малесенька ямочка саме посередині. Ольга додивилась, що на тому молодому лиці невидко було й сліду сміху, але навіть виявлявся жаль, що показували кінці верхньої губи, трошечки підняті вгору. Молодий панич побіг до неї назустріч, подав руку і легесенько зсадив її додолу. Ольга подякувала йому і почула його чудовий голос, свіжий, дзвінкий цей голос довго після того вона все ніби чула в своєму серці. Публіка знов загомоніла, потім стихла і заворушилась, розходячись на всі боки. Оркестр загримів і заглушив шум та гам народа. Молода група знать впізнала інституток, бо потяглась за ними слідком і забігала і переймала їх. Інститутки добре бачили того реготуна, котрий кричав «Браво!» просто їм в лице, як вони втікали і стрибали по лавках. Але чорні кучері знов десь зникли, і їх не стало видко. Просто проти шато на темному зоряному небі чорнів інститут, підіймаючись на горі, наче темні стіни твердині. «Чи бачиш, Ольго, наш інститут?» – спитала Катерина. Задумана Ольга підвела голову і глянула на інститут, чорний та темний, з темними рядками вікон, темніший от самої ночі. «Які ми щасливі, що не виглядаємо з тієї тюрми, а вже вольно гуляємо, як усі люди», – сказала Катерина, і справді повна щастям волі між вольними людьми. «Подумай собі, Ольга» якби ми оце сиділи за тими чорними вікнами і темними стінами. Ольга підвела голову і справді подумала за те, але та думка обвіяла її таким холодом, не на неї повіяв вітер з півночі. Натомість її всю освітила і обігріла чудова мрія про молодого чорнявого хлопця з темними очима, з свіжими малиновими устами. І хто він? І якого він роду? І хто його батько-мати? Такі думки вертілись у молодій голові. Чи побачу його коли? Чи познайомлюсь? Чи любить він мене, як я його? Так думала Ольга, йдучи попід густими липами, втягуючи в себе пахощі квіток, що росли в клумбах гірляндами. Тихісінький західний вітерець, Пахощі ліса й ночі, світ од зірок, і веселі музики, і веселі люди навкруги, все те ворушило мрії в молодій фантазії, будило щастя першої любові в молодому серці. Ольга вже дала в думці романтичне імення незнайомому в думці уявляла його сином багатого князя, уявляла його розумним і значним, веселим і щасливим. Вона вже не слухала Катерини, забула вже інститут, його темні стіни і темні вікна, забула на цей раз Турман і Маркізу, та все ніби бачила ті кучері, ті очі ясні, як зорі, той носик тонкий і рівний, неначе виточений. Дзвоник задзвонив до літнього театра, що стояв у шато під горою. Дашковичка і Воздвиженська зайняли для молодих дочок ложу. Молоді панни були веселі, оглядали весь театр. Уже піднялась завіса, вже почали грати на сцені водивіль. Але Ользі було байдуже про сцену. Її очі блукали по ложах, по партері та все по перших рядках. Їй здавалось, що він повинен сидіти в найдорожчій ложі або в першому рядку крісел в партері. Але його там не було. Врешті вона ледве змогла задерти голову, щоб подивитися на галерею і райок. На тій високості вона зараз впізнала цілий довгилецький рядок веселих студентських голів. Між ними був веселий студент з широким ротом і здоровими зубами, а коло його сидів попліч знайомий красунь. Ольга не йняла віри очам. Щоб її мрія, її ідеал сидів так високо в театрі. Вона хотіла б на цей раз помилиться, Та серце їй підказало, що вона не помилилась. Ще раз вона насмілилась задерти голову, Аж шия в неї защеміла. І ой лишенько, її ідеал кусав горіхи Малиновими устами перед усім театром. Вона виразно бачила, як веселий студент насипав йому в жуменю горіхів. Ольга почувала, що її ідеал трохи стемнів, як темніє скло, коли на його впаде мокра пара. Вона насупила брови і тихо промовила «пхе». Завіса падала і знов підіймалась. Один актьор грав дуже погано, так що в партері почали сміятися. Галерея почала свистати, шепіти і так здорово тупотіла ногами, що Ользі і Катерині стало трохи страшно. Настукавшись до схочу, в галереї почали сміятися і кричать «Паскудно! Невірно!» Деякі голоси кричали «Браво! Біс! Браво!» Ольга підвела очі вгору і побачила, що крик, свистіння й тупотіння... Лилося таке з того краю, де сиділа валка молодих студентів, де сидів красунь. «Пхе!» – промовила Катерина. «Пхе! Який сором!» – сказала Ольга. «І сорому немаєм!» – голосно промовила Степанида, гордо одвертаючи очі. «Вони театр завалять і нас повбивають!» – голосно обізвалась Марта. Одначе ж усі вони вийшли з театра живі й здорові. На останку в шато почали запалювати феєрверки і світить бенгальськими вогнями. Вся долина з публікою, горами, лісом і купами людей на горах блищала то червоним пекельним огнем, то синім, то снігобілим. Вогні запалювали зумисне на пригорку за купами дубів і лип, котрі світились наскрізь, неначе наче були вирізані з тонкого паперу або були вилиті з прозорого скла. Купи людей зверху здавались групами духів на високих хмарах, помальованих усякими фарбами. Картина була невимовно ефектна і чаруюча, неначе наче взята з арабських казок «Тисячі одної ночі».